Visszafordíthatatlan életemből rendre kizártak. Isten volt az egyetlen, ki két sorsállomás között rekett velem. Sajnálok mindenkit, aki nem szeretett. Sajnálok mindenkit, aki már nem szerethet. Zaklatott lelketektől most visszaveszem az igét. Akkor is, ha valaha örökre ígértem azt nektek. Mert felemelkedhettetek volna hozzám, de fel sem ismertetek. Okolhatnék mást is helyettetek, de hiába mondtam. Rendet bontsatok, és ne ihletést. Döntésre kényszerített az összes ítélet. S most mégis megint ítéletet kell mondanom minden életképtelen felett. Mert ti lehettetek volna az út, az igazság, az élet, nem én. Ha nem a földi pokorra vágytok, mint parázna hitetlen nemzedék. Akár akarom, akár nem, az én lelkem is pihenni tér, ha már elég. S távol tartja magát világotok dolgaitól, mert ez már csak a ti dolgotok. Akkor is, ha a teremtett világon csak a kegyelem segíthet. S bár tagadjátok, de rátok bíztam a világot. Úgy van rég, és úgy is lesz, ahogy ti akarjátok, és nem úgy, ahogy én. Akkor is, ha csak nekem fáj pusztulásotok, nem én vagyok a fenevad, nem függ tőlem már semmi sem, magatoktól rettegjetek.